Гарно помиту, причесану, зодягнену у квітчастий халатик Наталку. Побачивши дядька, мала загукала «На шийку! Но!» і простягла пухкенькі рученята. Андрій схопив її в обійми. «Пограйтесь», – санкціонувала баба, – «поки я зготую її обід». Ващенко легко посадовив Наталку на плечі, закинув за голову руки, обняв ними поперек дівчинки, Притис її тільце до потилиці і загарцював по хаті. А вона підганяла Ну, конику, іга га. І він повторював за нею Іга га. Сам на мить ставав дитиною безтурботною, щасливою. Колись провулок звався Барачним. Тут, у бараках на тодішній околиці, жив убогий люд. Під час холерної епідемії, наприкінці минулого століття Бараки спалили з санітарних міркувань. Довго на цьому місці ніхто не поселявся, зупиняв страх. Та життя, час і мальовнича природа перемогли. Сонячний схил Печерської гори потроху заселився. На цей раз заможнішими людьми. Виросли хати на фундаментах під черепицею, а то особняки та кількаповерхові кам'яниці. Довкола хат закипіли білим цвітом вишневі сади. Назва «Провулка» стала подвійною. Родина Ващенків займала квартиру в особняку, який доживав віку. На нього, як і на сусідні садиби, наступало нове сьогочасне місто. Металевими пунктирами креслили підйомні крани поблизу барачно-вишневого схему майбутнього мікрорайону. Ващенкам належала половина особняка. Друга половина теж складалася з двох кімнат, кожна з яких мала окремий хід. Кухня на тій половині розділена на дві маленькі кухоньки. В одному такому комплексі проживала Калиновська, молодший науковий працівник Інституту патологічної фізіології, в другому – касирка кінотеатру «Авангард» Женя Дорошенко. Сусідки ніколи не сварилися між собою. Може тому, що майже ніколи не бачились. Вероніка Юзефівна цілий день, а то й усю ніч, перебувала в інституті. У багатьох науково-дослідних інститутах дуже полюбляють беззавітне служіння науці, яке полягає в тому, щоб у робочий час займатися балачками, а відповідальні досліди проводити в таємничій атмосфері глухої ночі. Коли ж старій і траплялося ночувати дома, світло довго не гасло в її самотньому вікні. Вчена до світанку просиджувала над паперами та книжками. У Жені Дорошенко робота була не така обтяжлива. Влітку вона у вільні години загоряла на Дніпровських пляжах. У зимку плела кофти, плаття і навіть цілі костюми. Це заняття являло собою чималеньку прибуткову статтю в її скромному бюджеті. Досить уміло плела Женя також свої любовні романи. Але вони розпліталися значно швидше, ніж її вовняні вироби. На столі саме парував добре упрілий борщ, кулінарний витвір Галини Федотівни, коли до них забігла Вероніка Юзефівна Калиновська. Була субота, і старенькій вдалося раніше вирватися із своєї науково-дослідної цитаделі. «Ой, як чудово, що ви дома!» – зраділа вона, побачивши Андрія. Увечері заступає на цілу добу. На неділю. На їхній роботі нема ні неділь, ні свят, відповіла за сина Галина Федотівна, і запросила сідайте до столу. В душі вона не дуже зраділа гості. Поки внучки гуляють із санчатами в дворі, їй хотілося почастувати сина смачною стравою, погомоніти з ним сам на сам. А загалом Галина Федотівна поважала вчену сусідку, яка до того ж часто ставала їй у пригоді. Калиновська, як і завжди, почала відмовлятись. «Дяка, сердечна дяка, але, майте Бога, в серці я щойно обідала». Навряд чи це була правда. Які вже там обіди в одинокої людини, у котрої стільки наукового клопоту в голові? Хіба пообідала в інститутській їдальні? Тоді щойно. Інститут Вероніки Юзефівни десь аж на Борщагівці чи на Хуторі Відрадному. «Та сідайте, не гребуйте!» Андрій Степанович схопився і підсунув сусідці стільця. Ще й змахнув, як годиться рукою, щоб змести з нього пил чи крихти. Галина Федотівна поставила перед ученою тарілку, поклала ложку, насипала борщу. Ой, так багато! Ні-ні, боронь Боже! Калиновська панічно тріпала руками, наче їй справді загрожувала смертельна небезпека. Та ви раніше покуштуйте, а тоді вже сахайтесь. Неприхована образа відчувалася в слова господині. Калиновська покуштувала, піднесла ложку до вузького, мов шийка пляшки рота, сьорбнула якусь крапелинку і довго ворушила губами, наче в молитовному екстазі. Сказала одне лише слово. «Справді!» У цьому слові вмістилося і визнання, і захоплення, і навіть здивування. Вдоволена Галина Федотівна позмовницьки моргнула синові. Професія лікаря навчила Ващенка спостерігати людей. Ось перед ним дві жінки. Одну з них він знає від тієї хвилини, коли вперше усвідомив себе.